Я з подивився на його пещену пику і відвернувся. А нам що тепер робити? Що? Нам що робити? Перепитав він. Ми з вами чи як? Не знаю. Ні, хоча. Ні, не знаю. А він занепокоєно подивився на мене і, стишивши голос, запитав. Якісь проблеми? «Ні», – понуро відповів я, відступив на крок назад і відвернувся. «Не пояснювати ж цьому бовдурові, які проблеми у нас усіх виникли. Навіть малюкові я б нічого про це не сказав».